Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanehu wa ta'ala. Salavati i salam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobro do dana zatim. Nastavljamo dalje cijenje na braćuo sa prenošenjem komentara islamskih učenjaka na djelo, na djelom monoteizma, na Kitabu Tauhid, alladhi huwa haq Allahu 'ala al-'abid, tauhid Kuje je Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo ko njegovih robova. Da samo njemu ibade bade čine, da samo njega obožavaju djelle fil'ula i da njega jednim božanstvom učine u svojim djelima. Pa smo došli do poglavlja broj osam gdje šeheh rahimahullahu ta'ala kaže babun men teberroke bi šeđerin au hađerin au nahvihima poglavlje o onima koji uzimaju teberrok koji dakle traže bereket i blagoslov Potirvući se ili na neki drugi način minšageri bi šegerin au hajerin au nahwehima od drveta ili kamena ili od nečega što sliči drvu i kamenu pa kaže šehh navodeći dokaze za ovo stvar Ku što je to i slučaj i tradicija i adet učeniaka mata Kada nešto kažu, kada nešto izjave, nešto tvrde, to na vode dokaze. Pa kaže Sheikh Rahimahullah Taala, wa qawlihi taala i govor Allah subhanahu wa taala, afara'aytum al-lata wal uzza wa manata al-salisata al-ukhra alakumu al-dhakar wa lahu Kaže zar niste vidjeli Allah subhanahu taala pita Lata, Uzza وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى i treček مَنَاتَ يل. pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala zarvama hočete sinove وَلَهُ الْأُنْثَ anjavu pripisuje tekčeri Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah anza li ke'a uv'an slob oni pripisuju tilke idhan qismetun vizah to'e doista kaže Allah subhanahu wa ta'ala إن هيه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان توسسمو إيمانا كياست ندن لي فيتسي واشي الله سبحانه وتعالى أومنيه نيكакوغ доказа spustio باкаже جل في العلى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس جاءهم من ربهم الهدى povode s I ono što njihove ka čemu njihove duše, njihove strasti. Dakle ono znači im njihove duše žude. A od gospodara njihovog im došla jasna, kristalno jasna uputa. Zatim navodi dokaze buvake da Leysiya hadis abu vakid al-Leysiya kveg uh, bilagi imam Tirmizi rahimehullah ta'ala in-nasa'i. Kad kaže kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm hunain izash musallanikum sallallahu alayhi wa sallam nadan hunain ونحن حدثاء عهدي بكفر أكار جدو سكورس مبيلين كفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ومشرك سكار دروا برستة لطوس سي... يعكفون عندها كد قوية بي ستايا لسكروشان وينوتون بها أسلحتهم فسكار جدو دروا كارتش اليوروش يبريه بوربه يقال لها ذات أنوات يتو دروا سوزوالي ذات الأنوات فمررنا بسدرة Kaže pasmo i mi i prošli pored jednog sidrata, dakle pored tog drveta Lotusa, fe kulna i rekli smo, ja Rasul Allah, ija alena dhate anvatim, kamalahum dhatu anvat. Allaho poslaniče učini nama, da imi da imamo dhatu anvat, takvu vrstu drveta, kao što oni imaju? Fe kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Allahu akbar, Allah je najveći, inne hassanan, doista se kaže, Tradićija se ponavlja. Kultun veledhi nefsi bi jedih rekli ste ta u čioj moja duša kema kalet benu Isra'il li Musa kao što su benu Isra'il rekli Musa u alaihi s-salam iđa lana ilahan kema lehum aliha. Kale innekum qawmun tajhelun učini nama Boga napravi nam Boga kod su nakon što ime Allah subhanu wa ta'la pokazao svoja čuda i svoju moć nakon što je utopio Fir'auna, nakon što su prešli more, nakon što je razdvojio vodu, pa su vidjeli kako taj narod tamo obožava razna božanstva, pa su rekli, o Musa, daj da im napravi i nama Boga, jel, iskleši nam, da i mi imamo kao što oni imaju božanstva, pa je rekao, innekum qavmun te djehelun, vi ste narod u djehlu, vi ste dakle narod u djehlu. Ja, ja. Samo. dakle vi narod u džehlu i onda je nastavio poslanika sallam i rekao men doista ćete slijediti običaje i tradicije one koji su bili prije vas i kako je došlo do kraja hadisa poslanika sallallahu alihi osallam dakle braćo ovdje je propis govori se o propisu teberoka traženja bereketa traženja blagoslova dakle da čovjek dođe da na bilo koji način od nečeg ili nekog traži blagoslov bilo da traži traži je onaj zatjevom, molbom, onaj riječima ili određenim dijelima ili da se o tome da se o tome potire. Dakle tebrruk od glagola dakle onaj teberrakke je tebrraku da čovjek, dakle pale boljberake da traži išak blagoslova, višak dakle, vi Ušejileddi Vihil Hayer. Dakle je mnoštvo nečega, učemu je Hayir, seba voluzumu i da ta je Hayr, blagoslov, dakle da sa nji ustraje i da uz njega bude. Dakle to je, to je, to je bereket, dakle blagoslov, ko je uvijek s človjekom i čovveke onaj uh, ustrajan u tome na Hairuje voluzumu, voluzumuhu i ta stvar je uvijek, uvijek uz njega. Dakle, to je bereket ili traženje bereketa u tom da kažemo nekom onaj, terminološkom značenju. Dakle, traženje bereketa traženje blagoslova. Tekstovi Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam su više nego jasni da bereket daje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Da bereket da blagoslov dolazi i spušta se samo od Allaha jalla fil'ula. Kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala Tebaro kellezi nezzelel furqane ala abdihi slavlja neka onaj ko je spustio furkan dakle qur'an na svoga roba dakle ovdje je taj glagol dakle onaj a vu mahirin azu mahiru men nzel furkan mnogo khaira dakle kod onoga kod allah subhanahu wa taala mnogo blagoslova koji je spustio furkan na svoga roba dakle kethura wada ma wsabate ima ga puno i on sta on traje ne i neprekidanje zatim kaže al fil ulah tebarakallazi bi yadihi Slavljen bioruci je vlast Ibrahimu alejhi sallam alejhi ala Ishaq Ispustili smo blagoslov na njega i na Ishaqa Zatim Isa alejhi salam šta je govorio za sebe waj'alani mubaraken ainama kunt i učinio me berichatnim blagoslovenim gdje god gdje god bio Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji ima ekskluzivno pravo i jedini koji ima mogućnost da nekome podari blagoslov, da nekog blagoslovi, da nekom podari hajr, da na nekog prospe hajr, da nekom poveća i uveća hajr. On je taj subhanahu wa ta'ala koji, koji daje beričet. Dakle, on je taj koji daje blagoslov kad je u pitanju Dakle, taj blagoslov, taj bereket, on se djeli na dvije vrste. Prva vrsta jeste beraketul emakin. Dakle, beraketul emakin, to jest vrsta, dakle, bereket ili blagoslov određeni mjesta, da su određena mjesta blagoslovljena. Ko što je Allah subhanehu wa ta'ala propisao i dao i spustio kajir bereket i blagoslov na Mesjidu haram na Mekku, na Medinu, wa hawla maqdis dakle, na Ono što je oko bejtu l-Maqdisa, dakle oko Jerusalima, kako kaže Allah subhanahu ta'ala Alledhi barakna hawlahu Dakle onaj koji dakle, govor je čiogradu, barakna hawlahu Gdje smo blago slovo spustili oko njegovu Dakle, u makna l-kewni mubaraka en je kuna fiha l-khayr kathira l-lazimat daim l-ha Dakle, značenje toga da je određeno mjesto, određena zemlja Da je mubarak, dakle da je blagostovljeno, no jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala spustio tu mnoštvo hajra. Međutim, ovo ni u kakvom slučaju ne, zla, ne znači da čovjek treba tu da sad nešto da se potire. Da primjer, da ode, u, da ode u Meku i da počne da se valja po zemlji ili da se valja po medini, da kupi ne znam, da, da, da uzme i da se valja po prašini, da kupi prašinu, da kupi kamenje. Ko što na znalost ljudi rade, kad dođu za vrijeme hađa ili za vrijeme umre, onaj kad borave u Mekke i Medini dođu pa kupe kamenje iz Mekke, kupe kamenje iz Medine dakle to ta vrsta bereketa, ta vrsta blagoslova ne i se dmuta nije prelazna već su ta mjesta, mjesta mubarak i blagoslovljena samo po sebi da Allah subhano tala u njima spustio hajr u njima spustio smiraj, u njima spustio blagoslov u njima dao da ljudi kad čine i badete u tim mjestima imaju veću nagradu ko što kaže poslanik sallahu alaihi sallam da jada namaz u Mekke vrijedi Koliko? Stotinu hiljada namaza. Onaj, koliko stotinu hiljada namaza na drugom mjestu? Ili u Medini hiljadu namaza? Ili u Bejtul, odnosno u, onaj, u Mescidul Aqsa? 500 namaza. Dakle, to je ta vrsta bereketa. Dakle, taj bereket u onaj u ibadatu. Dakle, taj bereket je lazim. On je, dakle, povezan za, zem, za mjesto, Dakle, za to određeno mjesto. Za tu, onaj, za, uh, za zemlju, za Mescidza. Ali nije prelazan. Znači može sad čovjek da i da se trlja o džami i da se trlja onaj, o, o, o, o bilo kojem mjestu. Dakle, to je ta vrsta. Druga vrsta bereketa jeste uh, bereketu zeman, blagoslov u vremenu, pošto imao mjesec Ramazana. Šta znači blagoslov u tom vremenu? Jeste da Allah subhanahu wa ta'ala yudhaifu uđur povećava nagrade, umnogo i umnožava nagrade u Ramazanu ili u, u, u, u mjesecu Dhul-Hijjat, u prvi deset dana Dhul-Hijjata ili da Allah subhanahu wa ta'ala određena vremena učinio bolje od drugih ko što je primjera radi uh, vrijeme petkom kad Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija dovu a to je na kraju na kraju dana, dakle onako neki dakle, sahat ili da kažemo pola sahata prije akšama. Ili ko Allah subhanahu wa ta'ala dao i spustio poseban bereket i blagoslov u posljednjoj trećini noći. Šta čovjek treba da radi u toj posljednjoj trećini noći? Ne treba sad onaj da, da, da izađe i da čeka da se nešto na njega spušta. Već u tom vremenu, onaj u tim momentima treba da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da klanjada jer će Allah subhanahu wa ta'ala u tim vremenima da mu poveća i da mu umnogostruči, umnogostruči onaj nagradu. Zatim imamo el alberake, dakle vrsta beraketa, vrsta blagoslova menuta tubi beni adam, koja je vezana za Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja, dakle za ljude, koja je vezana za ljude. I to je dakle Allah subhanahu wa ta'ala je tu vrstu beraketa dao svim vjernicima. Dakle svaki vjernik je mubarak ili beričetan Na neki način. Zbog čega? Sa onim što nosi sa sobom od imana, od pravog vjerovanja, od ibadeta, od, dakle, od tih stvari. Allah subhanahu wa ta'ala, onda kad su u pitanju ljudi, kad su u pitanju ljudi, i tu se bereket dijeli na dvije vrste bereketa, dakle, dvije vrste blagoslova. Poslanici, alaihimu salam, oni su imali tu vrstu bereketa da su im tijela njihova bila blagoslovljena. Pa su u, to, u vrijeme dok su oni bili živi, Salavatullahi wa salamuhu aleihim ljudi su mogli da se potiru onima i da na taj način prelazi na nje taj beket ko što je došlo da se dešavalo za vrijeme poslanika sallallahu alejselam da kad bi se abdestio da bi ashabe ridwanullahi taala anhum onaj se, kako kod nas kažu jel onaj trupetal bi se da dođu doposlanika sallallahu alejseleme da nešto od one vode koju, koja pada sa mubarak tijela poslanika sallallahu alejseleme da i do tak nejel ili da, da onaj da poljube da poljube poslanika sallallahu alejhi ve njegovo tijelo da uzmu od lakou poslanika sallallahu alejhi ve sellem znoj poslanika sallallahu alejhi ve međutim ta stvar i ta vrsta bereketa vezana je isključivo za poslanike alejhimussalam ejmein i ni za kog i ni kog drugog dakle ne postoji nikakva predaja da su ashabe ridvanullahi taala anhum nakon smrti poslanika sallallahu salavatuullahi ve sellemu Jedan o drugom se potirali i uzimali bereket jedan o drugog. Znači, ne postoji nikakva predaja. Najbolji od onog ummeta, četvorica halifa, oni kojima, desetorica kojima je objećan džennet za vrijeme poslanika, kojima je on posvjedučio da im je objećan džennet, nisu se potirali jedan o drugom. Niti ashabi, niti tabi'ini, niti etbaru tabi'ini, niti imami ovog ummeta. Stoga je pogrešno, pogrešno ono što rade i velika zabluda ono što rade sufije bilo da je na ovim našim prostorima ili na nekim ili, onaj na nekim drugim u nekim drugim zemljama da dođu i da jel da se nešto trljaju onaj on svojim šejhovima vi ste vidjeli da onaj čak imaju i snimci onaj kod nas ovdje u pazaru kad dolazi određeni šeh Sufija da mu ne spominjemo ime onaj da kad se selame sa njim nakon što se poselame oni ovako uzmu onaj ruku i onda se potiru uzimaju njegov beraket to nije rađeno sebi bekram radi Allaha ta'ala an, za kojeg poslanik sallallahu ka alejhi kaže kad bi na jedan tas stavili iman cijelog ummeta na drugi iman Ebu Bekra obu Bekram iman bi prevagnuo. koji Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu on a spomine gdje Allah subhanahu wa ta'ala hvali porodicu Ebu Bekra poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve selle koji je nazvan as-Siddiq istino ljubivi Pa to nije rađeno sa Bubekrom, sa El Farukom, sa Onorom, radijallahu, i ljudi dođu i to rade, jel, sa nekakvim šehovima, ona, onda oni to izmisle, pa idu i uzimaju, dakle, potiru se o određenim kaburovima, potiru se o onaj o određenim kipovima, o određenim objektima, pa im, ne znam, šehovi pljuju im u čaše, pljuju po njima. Šta ne rade? Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva od te vrste zablude. Dakle, takva stvar. Nema nikakvog utemeljenja u šerijatu da je to propisano i da, je, dakle, da, da da se to dešava nekome od, od evlija, od, dakle, od vjernika, od šehova, od uleme. Dakle, to nije bio slučaj sa ashabima ridvanullahi talanhum. A oni su najbolji od ovog ummeta, kako kaže poslanji sada seleme. خير القروني قرني ثم لدينا يلونهم ثم لدينا يلونهم نحن بولا جنراتي معا جنراتي زاتي منيكو يسلئي زاتي منيكو يسلئي أصحابي رضي الله تعالى عنهم كوية الله جل في العلا او دبراو دبودوا پومغاكي دبودوا دروغوين دبودوا ربنا دبودوا تزبين أبسلنينك صلى الله تعالى عليه وسلم نحن بوليك ستوريني كوية حديلو زمليم نحن بولا نحن بولا الله سبحانه وتعالى دعو bereket sa njihovih tijela prelazan s jednih na druge. Tako da nema nikakve osnove da ljudi govore i kažu pa ovo je dobar čovjek, evlija, dobar insan, on u ibadeto veliko hatmi sklapa, veliko nama zaklanja. To što radi to je za njega, da ga Allah sanatana nagradi i da primi. Međutim, mi nemamo ništa s tim u smislu da čovjek je dođe i da se o njemu potire i da on potire njega i da pljuju jedni i druge. Ko što ima puno onaj da kažemo ti nekih onaj i snimaka i ovaj i neki, neke smo vidjeli uživamo da to rade čak se i imao slučaj kad bi god ušao na rasputi moja je hanhadžija Allah mu se smiluje stalno je sa njim bio onaj taj, taj problem kad bi god ušao ovaj u Lejlek džamiju dobro, u Lejlek džamiju on bi mi prišao ti dolaziš otu kaže i krene i počne metrlja ja ga guram stani hanhadžija nemoj Allah će se smilovo svaki put da Allah da popravi stanje dakle fe kullu muslim lahu fihi baroke. Svaki svakom muslimanu njemu ima neka vrsta bereketta Dakle, to, taj bereket nije bereketu that, nije bereket njegovog bića, nije bereket njegovog bića da, jel, da se sa njega reflektuje to, da to sa njega izlazi, da to iz njega izlazi, da on to na druge posle širi. Već je to bereketu l'amel, blagoslov dijela koja on čini, blagoslov dobrih dijela koja on čini, bereketu ma ma'ahum minel islami vol iman, bereket i blagoslov od onoga što on nosi od islama, a to su vanjska djela jel? On je islam izgrađen bunje l-Islamu ala khamsin na pet stvari, dakle izrađen izgrađen na 5 stvari šehaadati in la ilaha ila Allah, wa iqam is sala, wa iz zaka, wa sawmi ramadana, wa hajj il-bayt dakle šehaadat, sviđočenje, da nema maistin skong borožanstvo mimo Allah s.w.t. klanjane namaza, obdavanje uh, zaka'ata, post, mjesec ramadana i hadž. I sve ono što prati od nafila i sunneta ove temele islama. Wa ma min iman Još ono što je s njim od imana, dakle od njegovog ubeđenja, o njegovih srčanih ibadeta, kako i na koji način on vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, ta wa ma fi qalbihi min al-iqani wa at-ta'zimi lillahi što u njegovom srcu ima od iqana, dakle od čvrstog ubeđenja, nepokolebljivog ubeđenja, onaj i njegovog veličanja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I ono što je sa njim od itibau'un nabi sallallahu alayhi wasallam, usljeđaj na sunnetu Allahu wa iksani kasallallahu ta'ala e to je taj bereket. To je taj blagoslov koji je Allah subhanahu wa ta'ala dao svim vjernicima. Koji Allah gelal fil dao svim vjernicima. Dakle i oni se razlikuju u toj vrsti blagoslova onoliko koliko istinski i ispravno dakle istinski iskreno samo radi allaha subhanatale u ime allaha i ula, i ispravno na način kako je to radio allahu poslanik s razmjerno tome dakle s razmjerno tim dijelima bilo da su to dijela koja su srčana ili dijela koja su jel, onaj kaulije koja čovjek izgovara ili dijela koja su fi'lije koja čini u dovima s razmjerno ishodno tome čovjek biva blagoslovljen, biva sačuvan ima hajra u životu, ima bereketa ima bereketa u svemu kad je u pitanju tabarak b اهل العلم والصلاح dakle bi اهل الصلاح hoćemo da uzimamo bereket od onih koji su اهل الصلاح oni koji su dobri ljudi evlijete koji puno ibadete kako i na koji način da osvetimo njihov bereket da sledimo dobro da sledimo vidimo da neko puno ibadeti Onda i mi treba puno da ibadetimo. To je vrsta jel, teberuka uzimanja, da kažemo, tog bereketa. El iqtidau bihi, da ga khairu, da slijediš u hajru. Zatim, kad je u pitanju teberuk bi ehlil ilm, uzimanje bereketa od učenjaka, dakle od oni koji imaju znanje, jeste el ahdhu min ilmihim vol istifadetu minhu. Jeste da se uzima od njihovog znanja i da se od njih okorištava, da se od njih insan okorištava. I ponavljamo i podvlačimo, I opet potvrđujemo i obnavljamo da niko od ashabar i dvanullahi ta'ala anhum, a oni su radili, na, u, u, radili i uradili najviše hajra u ovom ummetu. Nakon poslanika sa seleme nije jel, radio ovu vrstu teberu da jedan od drugog uzimaju nekakav onaj e, bereke da se jedan od drugom potiru i slično. Već ta stvar zabranjena, dakle je strogo zabranjena i ona varira između velikog i malog širka. Dakle, varira između velikog i malog širka, kako ćemo pojasniti kad biva velikim širkom, a kad biva malim širkom. Dakle, teberruk bi šeđer, evo ilhađer, evo ilkabr, evo buka'a muhtelifa, je kunu širkel ekber, evo je kun asgar. Da čovjek uzima teberruk, da dođe i da se briše i potire i stavlja na sebe, onaj, da se potire o nekom drvetu, da se potire o kamenu, da se potire o kaburu ili o nekom mjestu, za koje smatra da je sveto i da je blagoslovljeno biva nekad biva šir, velikim širkom nekad nekad malin. biva velikim širkom kada idao taleba barakata mu'taqidan an bi tamasuhi bi hada shajara wal hajara al qabr au tamarrughi alayhi au iltisaqi yatawassal lahu inda Allah biva velikim širkom kada dođe čovjek do određenog kabura i dođe do određenog govorimo kabur je to jer je to sad najviše prošireno znači onaj kad govorimo kom ummetu, dakle oni koji su odjednu le islama i koji se pripisuju islamu onaj oni su vezani za ta turbeta i vezani, vezani su za te kaburove vezani su za određena mjesta ko dakle dođu onaj neko mjesto počnu da svetkuju zbog toga što je tu bilo stradanje određenog naroda ili što je ne znam onaj neki dobri čovjek tu preselio i ovako ako dođu i uzimaju te bruk dakle onaj o tom mjestu onaj potiru se o tom mjestu ili stoje na tom mjestu dođe i stoje na tom mjestu I time smatra da to stajanje na tom mjestu i da to uh, potiranje na tom mjestu. Da im je to vasilet, da će to mjesto nakon toga ili taj kabor ili taj evlija da se zauzima kod Allaha subhanahu wa ta'ala to je veliki širk. Dakle, to je veliki širk i to je ono što su radili mušrici meke, samo u malo drugačijem obliku. Kako su govorili, min i su pored njega, pored Allaha subhanahu wa ta'ala uzeli zaštitnike. evlije. Šta su oni govorili tad? I to isto kad upitaš ove, znači da kažemo, malo, malo jače vrste i malo onaj, žešće vrste sufija. Šta su oni govorili? Ma na'abuduhum. Mi ih ne obožavamo. Ne činimo im i badet. To su govorili mušlici meke. Illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Osim da nas Allahu približe. I Allah subhano talaj naziva kako? Mušlicima. Naziva i mušlicima. Tako da oni koji dođu. I onda, onaj, od tih mjesta bilo da znači da se tu potiru, da se valjaju, da uzimaju prašinu s tih mjesta vjerujući i imajući ubeđenje da će ta stvar, dakle, da će ta stvar da se ko nje zalaže kod Allaha i da na neki način to bude neka vrsta posredništva kod Allaha subhanahu wa taala to je veliki širk. Ili da dođu i da smatraju da je to mjesto sveto samo po sebi i da mu to mjesto daje, da je da je khair Kad se vratimo i kad čitamo braće ono što je bilo u Međme, znači ono što je bilo rašireno, onaj u današnjem, onaj gore, ovaj, rijadu Međme i tim mjestima, onaj, Kasimu, to je dakle sve Neđed. Da su dolazili ljudi, onaj, kod određenih stabala, primjera radi, on, bilo je jedno stablo za koje su vjerovali da e, kad se dođe do tog stabla i, ne znam, dodirne se i zagrli to stablo, I traži od njega direktno tog stabla. To je ta vrsta velikog širka, Teberluka. Znači, tu ima više vrsta širka. I širk što traži od njega. Dakle, i u luhijetu, i u rububijetu, i u svim vrstama Teuhida. Pa su govorili, ja fahlel fuhul, obskrbi me. A uluzubillah. Znači, direktno traži od njega i tako na način što bi ga zagrlio. Znači, hem traži od njega, mimo Allaha, hem ga zagrli, da onaj da od njega, da od njega ovaj, Da, da, da, on, da on obskrbi određenu ženu djetetom ili da, da čovjeka obskrbi djetetom. Kaže pa se navodi da je, da je uh, jedna žena da je doživjela jedneku vrstu udara, da li možda ni ili srča ni, i onda je postala nekako izopačena. Neke, stvar, neke uh, određeni dijelovi tijela su se iskrivili. Pa je otišla kod tog drveta i rekla bi. Kaže zar ne vidiš šta mi je Allahu radio? pa me kaže izječi valejalu billah dakle druga vrsta uh, traženja bereketa ili pomoći od, od tih dakle onaj od drva, kamenja, kaburova jeste da dođu i da vjeruju da taj kaburi da to drvo i da to mjesto može samostalno mimo Allaha da utiče to je isto veliki širk to je isto dakle ovaj veliki širk kad teberuk bi va malim širkom. Kad te brlok biva malim širkom, jeste da dođu ljudi i da vjeruju da od Allah subhanahu wa ta'ala određenom mjestu učinio svijetim. i da uzimaju odatle neku vrstu blagoslova potirući se o tome, oni je smatraju da je Allah subhanahu wa ta'ala tu dao bereket. Dakle to je jehl i to je mali, to je mali širk. To je mali širk jer oni vjeruju da je Allah subhanahu wa ta'ala nešto učinio sebebom, a to u stvari nema dokaza da je to da je to sebeb kako kažu islamski učenjaci, poput jel, nekog koji dođe onaj i zakači e, temimu, odnosno jednu vrstu talismana ili hama ilije ili u kojoj nema širka, znači u kojoj nema širka, nego ima ili, ili nešto ispisano od Korana ili nešto od ova, i smatra da Allah SWT u tome je dao bereket i onda je teberuk bi dalike i na taj način on hoće bereket zbog toga što misli da Allah SWT dao, e to je teberuk koji je vrsta malog malog širka koji nije koji nije dozvoljen zbog čega kaže inna ma'taqade ma laysa sababan ma'dunan bihi shar'an sababan kao joni vjerujem da ta stvar dakle kojia nije uzročnik dakle kojeg Allah subhanahu ta'ala nije učinio uzročnik ma'dunan ma dozvoljenim šerijatom oni misle da je to uzrok koji liječi koji koristi u kojem je i u kojem je blagoslov zatim šejh navodi dakle osvrnućemo se na dokaz koji je na vel afra'aitumul late wal uzza wa manat al salisata al ukhra Zar ne zar ne ste videli lata latje dakle stokra stijena onaj koja je bila onaj bijela mankuša is klesana aliha beit i unonje bila dakle na njoj je bila postavljena neka vrsta kuće u Toifu i onaj nije uništen osim nakon što su benum se kif pleme onaj to koje je bilo baš tvrdo i čvrsto pleme u Toifu nakon što su oni primili islam pa je postali islamsen poslokoga moriru ibn Shu'be Da, da sruši tu stijenu, da uništi tu stjenu, i da uništi tu kuću i tu bogomolju i da to sve zapali vatrom. I onaj... E, dakle, to je... To je ka, neki kažu da je tu bio neki dobri čovjek koji se zvao onaj... Koji je što, Nazvali su ga Let Lijenne Ukiane Jelutusewik zbog, zbog toga što je, kaže, Hajijama e, onaj... Kako se zove, pripremao im je, uzimao je, kaže, onaj... E, Je luto, je luto se ujet, belle u bilme, dakle, onaj, uzimao bi onaj misvake, pa bi, kaže, onaj, e, pripremao bi za njih i dao im, da onaj, da da kvasio ih i slično, i polio bi onaj hadžije da je bio dobar čovjek uglavnom, i kaže, pa su nakon toga počeli to mjesto gdje on sjedio, počeli su, znači, to onaj, da prvo su krenuli da veličaju, nakon toga da obožavaju, nakon toga su dolazili i počeli tu da, onaj, da, da uzimaju bereket. Pa je posanik s.a.v. nakon što su ben Ufeqif primili posao Mughiru ibn Šu'be da to, to uništio. Uzza je bilo drvo onaj između Mekije i Tajfa koje su ljudi takođe onaj obožavali. Pa je posanik s.a.v. posao Khalid ibn Velid da ga uništi pa je tišao Khalid ibn Velid i uništio to drvo i katele men katele i po bio neko i su to drvo čuvali. Jer svako širke lište ima svojih izmećare košto imamo dakle onaj Kabor Ahmeda Bedelija onaj da da ljudi čuvaju tamo Panti, košto imamo jel onaj ne znam Kabor Zejne, radi Allahi u što imamo kod nas ova širki lišta i ova dovišta gdje ljudi brinu o njima čiste ih, ograđuju ih pa ne znam stavljaju neku ogradu da samo možeš ovako pare da ubaciš, da takneš, da dođeš pa je Salih ibn Vejid radi Allahi došao i onaj te sedene dakle ti koji su bili oko tog, uh, oko tog drveta Uh, po bio i to je drvo uništio. Pa se vratio, pa on posanje sa sallam rekao, irđa, fa inna kelem tas našaj en. Vrati se nisi uradio Kaže, pa se vratio, pa je našao, kaže kahinu, sihirbazicu, vješticu, koja je te ljude varala i koja je činila chidmet djinnima, Pa su nakon toga ljudi tu viđali stvari koje nisu prirodne. Dakle, nadprirodne stvari i na taj način ljudi je odvodilo u zavlodo. Pa je posanik, pa je onaj, pa ju je Khalid ibn Velid ubio, radijallahu taranu, pa je posanik, sallallahu alaihi sallam, nakon što mu se vratio, je rekao, tilke l'uzda, to je l'uzda, ona je ta koja je sa tim drvetom zavela, zavela te ljude. Zatim, uh, kaže, u menate salisa tel uhra, i menat, znači također onaj, bila je dakle, onaj stijena koju su, koju su obožavali, obožavali u to vrijeme znači šeh ovdje navodi ove dokaze i ove ajate i sura Nejm uh, želeći da dokaže da svaka vrsta traženja teberuka dakle blagoslova od drveća ili kamenja je širk koji je Allah subhanahu wa ta'ala okarakterisao širkom I Allah subhanahu wa ta'ala donio sud da je to širk. I svako ko radi, ono što su radili mušrici Mekije, njegov propis je propis mušrika Mekije, dakle on je on je onaj, on je mušrik. Dakle, ma kane fa'aluhun mušrikun da hali istarat, ono što su radili mušrici kod ove, kod ova tri, kod ove, kod ove dvije stijene i kod ovog drveta jeste ono što rade mušrici ovog vremena kod određenih, ne znam, bogomolja, turbeta, drveća, de Nikaburova i razno raznih raznoraznih onaj širki lišta koje su koje su oni izmislili. Zatim imamo predaju Abu Vakida el-Leisija radijallahu ta'ala anhu bi kaže pro, prolazni smo s poslanikom sallallahu alayhi wa selleme pore drveta onaj wa nahnu fi dafa'i ahdi bikufri am ismu kaže bili do skoro na kufru do skoro smo bili na kufru kaže pa smo rekli a mušnici su imali kaže drvo koje su kačili oružje da navodno to oružje nakon toga bude blagoslovljeno da se ne slomi u ratu da bolje se čeda bolje čuva i onaj razno razne nebuloze kaže pa smo tražili mi od poslanika pa su neki rekli poslaniki sa sedeme daj da i mi imamo drvo košli oni imaju drvo je ovaj predaj ovdje oko nje ima različitih komentara i zbog pogrešnih onaj komentara Dakle, neki ljudi ovome s elom i predajom pokušavaju da opravdaju neznanjem počinitelja velikog širka. Pa kažu, tražili su i želeli su veliki širk iz neznanja, ali i poslanik s.a.v. Nije, nije protekfirio. Mišlijem nije tačno. Poslanik s.a.v. jeste njihovo djelo i njihovo talep, njihovo je njihovo molbu jeste uporedio sa molbom Benu Israil, ono što su so oni tražili od Musa s.a.v. Međutim, onetačan zaključak i teza da se kaže da su ashabi ibn Abdullah ibn Ulaytanu željeli veliki širk i da su tražili veliki širk. Dakle, nije tačno. Ono što se desilo jeste da su upali u traženje oponašanja, oponašanja kafira, Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, in inkariyo wa umnihu dielo uputio sa djelom oni koji dakle koji su ovo onaj koji su tražili za vrijeme Musale i selam poslanik je alejhi ve sellem ih ukorijezgradio rekavši da im je zaće pobudnok takle sliči onom koji je bio kod banu Israilim i velika je razlika znači da, da ljudi kažu da su ashabi tražili veliki širk nakon što je poznanji sa Selem u Mekiji podučao Teuhidu 13 godina i nakon toga nastavio i svi propisi koji su propisani i koji su se praktikovali u stvari su radite Uhida propisani da se Allahu subhanahu wa ta'ala samo i badeći ni znači absurdno je da neko pomisli da su ashabi želiti širk i da su tražili širk i da kaže pa oni nisu znali nije tačno već dakle prva stvar njihovo djelo ko djelo Ovaj koji su tražili od poslanika sallallahu alejhi al ve selleme, znači postoji razlika zbog čega je oni tražili od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao kao kao svog namjesnika na Zemlji kao mبلiga kovanoga koji dostavlja, pa su oni tražili od poslanika da im Allah da ne bereket i blagoslov u tome. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to a njihov zatjev U sa zahtjevom, dakle je većim im ukaze na žestinu onoga što su tražili, da nikako tu nuž nisu smjeli da traže, ni niti su jele di širk, niti su počinili širk. I što im je rečeno, nakon što im je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio propis. I rekao: "Kultum walli bi nefsi Rekli ste tako mi onoga u čioj ruci je moja duša ono što je tražio narod Musa dakle on je njihov govor uporedio sa govorom jer poznato je da su vi nakon toga upalio u obo obožavanje telep i da je Allah subhanahu ta'ala zbog toga kaznio da su upalio u veliki širk znači <muchni> daleko bilo i onaj Ne može da se zamisli da ashabi traže nešto ona, što je suprotno tauhidu, dakle nešto što je suprotno onome, dakle što je srž objave, ono da je suprotno onome rešime došao poslanik sallallahu alejhi ve Drugo, šta kaže buvaki delaysi na početku hadisa? "Onahnu hudasa wa ahdi bikufar amis munduskara bil kufru", što se da primijeti u hadisu da to, da čak ni tu stvar koja je sporna Nisu je tražili, dakle, onaj, ashabi koji su bili sve vrijeme s poslanikom sa senem, nego oni novi koji su tek primili islam nakon fetha, nakon osvajanja Mekije. Oni koji nisu proveli vrijeme s poslanikom sa Allahu a.s. dovoljno da se tim propisima detaljnije poduče. Dakle, nisu ashabi počinili širk, nisu Ridvanullah i Taranhum tražili širk, iako to, dakle, ta, ta vrsta, onaj, dakle, Ta, uh, taj čin takav hipotetički gledano, dakle da pretpostavimo da se desi takav čin to je mali širk, da ljudi vjeruju da Allah u određeno mjestu dao bereket i onda dođu da uzmu taj bereket jer ga Allah tu spustio, to je vrsta malog vrsta malog širka a zhabi ridvanullahi ta'ala anhum niti su upali niti u mali, niti u veliki širka ridvanullahi ta'ala anhum eđme'in dakle rezime i sažetak ovog poglavlja braćo jeste da čovjek ne može i ne smije nikako i nije dozvoljeno da traži bereket, dakle, blagoslov, višak, hajera, niti od ljudi, dakle, na način što će se od njima potirati, na način što će pored njih stajati, što će biti u njihovom prisustvu i sl. niti od ovih predmeta, objekata, drva, drveća, kamenja, kaborova, nekakvi bogomolja, Dakle, bereket se na takav način, već bereket se traži od Allaha, subhanahu wa ta'ala, onako kako On, subhanahu wa ta'ala, propisao, jel, a to je imanom, ihsanom, islamom, dakle, svojim svojim djelima, srčanim, onaj, govornim, to jest jezikom, i onaj, i udovima. Zatim, braću imamo poglavlja ma dabun, ma dja'e fi zebhi li vajr illa. Voglavlje onome, što je došlo, da se, dakle, prinosi žrtva nekome drugom mimo Allaha, subhanahu, vsa'ala. Pa kaže Jelle Fil'ula, šeikh navodi od Mahdokaz, kaže, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, laa šerike lah, wa bi dhalike umirtu vana ovelu al muslimin. Kaže, reci, doista namaz moj, wa nusuki, jobredi moj, wa mahyaya wa mamati život moj, smrt moja, pripadaju samo Allahu, gospodaru si světova. Laa šerike koji sudruga nema, koji sličnog nema, koji rivala nema, koji ekvivalenta nema, koji sličnog nema, obi dhalike umirto u an-e-evalu il to je naređeno i ja sam prvi od onih, koji su se predali Allahu kao musliman istinski predan teuhidom. Zatim, An-Aliin radiju Allahu ta'a'u daliju se prenosi, kako to obileži iman muslim haddefeni rasulat sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu bi arbej kelimat, poslani sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sall كوكلي الي كبرنوا كو سين جرتوا دوغوم يما الله سبحانه وتعالى لعن الله من لعن والديه يك الله او بركلوثو на нoga ко проклиње ко и проклиње لعن الله من اوا محدثا انك الله هو كو او بركلوثو на нoga ко помаже новотара zatim otarikamu shehab an rasulullah sallam qal dakhala aljannata rajul fi zubab u shoy chevik u ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال كيف ان الله رسوليچه؟ كازا نار رجلان على قوم لهم صنم قال ترواديلا سو два човјека pored naroda koji su imali svoj kipa la yajuzu احد لا може нико да прође حتى يقرب له شيئا dok mu ne prinese neko فقالوا لي اشهدهما فاسرك لي النوم من يدئثه قال لي بني قال ليس عندي شيء قال نيمان شتا قالوا له قرب ولو ذبابه كازي بنيسي بما كان تبيله موحه كازي فقرب ذبابا فخلوا السبيل له كازي باه برنيو يل موحه كازي Pa je rekao, ma kuntuli uqarribe li ehadin še'n duna Allah. Kaže, neću tako mi Allah da prinesem nikakvu vrstu žrtve drugom mimo Allah. Fa dharabu unuqahum, fa dhaqale ljennah. Rawahu Ahmed, kaže, pasu, jel, onaj, odkinuli mu bladu, dakle, pogubili suga, pa je ušao, pa ušao u jennet. Dakle, šehek ovdje vodi propis onih koji prinose žrtve drugome mimo Allaha subhanehu wa ta'ala. Dakle, drugom imamo Allaha subhanahu wa ta'ala da je to, dakle, veliki širk. Dakle, da čovjek dođe, da prolije krv hajvana, da na taj način se približi Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže, adzebh bismillah, i onda imamo ovdje da onaj par tačaka na koje želimo da se osvrnemo, da samo pojasnimo ove stvari prije nego što pojasnimo dokaz. A to je, dakle, prva stvar, dakle, uh, o ovon ovon dakle imamo vrstu ezbah bismillah dakle klanje ili prinošenje žrtve u ime Allaha onda imamo en ezbah mutaqarriban lima yurid wa yataqarrab ileh dakle imamo vrstu dakle onaj da imamo četiri uh, četiri slučaja da za kolje u ime Allaha Allahu subhanahu wa ta'ala to je tauhid ga nema razilaženja, da čovjek dođe i kaže bismillah, i da time ime hoće se približiti Allah, to je teuhid da dođe zakolje da kaže bismillah međutim ti ime hoće se približiti drugom mimo Allaha, zakolje u ime Allaha približava se drugom mimo Allaha i to je širk u ibadetu zatim dođe da zakolje u ime drugom mimo Allaha, drugom mimo Allaha, to je širk dakle u isti'anetu i širk u ibadetu dakle širk U, dakle, da čovjek onaj kad kaže bismillah, traži pomoć od Allaha. E ovaj traži i pomoć, dakle to je širk i u rububijetu i u luhijetu. Zatim imamo četvrti isključaj. Njedbeha bi gajri smillah, ojeđa ad zabihalillah. I da dođe čovjek da zakolje u ime drugog mimo Allaha, a da time hoće da prinesi tu žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je širk također u rububijetu, jer on traži pomoć od drugog da se približi Allah'u subhanahu wa ta'ala. I vod, dakle, četiri slučaja. Prvi smo rekli da je to zvolen i da, i da je tohid. Kad je u pitanju prvi, braćo moje. Dakle, bitno je da razjašnij mojnu stvar. Dakle, da dođe čovjek uh, i kaže, primer radi, uh, ne uh, zekere smo Allah ale da biha wajib. Dakle, wajib da moj da bismilu kad kolje. I onda dođe izakolje u ima Allah'a subhanahu wa ta'ala Itime hoće da se približi Allahu subhanahu wa taala to je dozvoljeno bez sumnje. Da dođe da za kojeljem ima Allah mislim nečete time približavanje Allahu subhanahu. Kaže bismillah ali za jelo. Bismillah ali da podijelimo nak. Takva pa, vrsta Allahu to je dozvoljeno i nije nije čovjek grešan, znači to je to je dozvoljeno. Mešnim dođe i da za kojeljem ne da bismillah i usijed al-taqarrub lighayrillah. Da dođe ko kaže bismillah da i, i prolije krv a tim proljevanjem krvi Hoće da se približi Džinnu ili da se da se približi nekom poslaniku ili nekom dobrom čovjeku koji dođe da koljena neki kabur, nekom evli, to je svakako to je širk. Onda imamo treću vrstu ili treći slučaj, da dođe ko što radi kršćan, Kolje u ima Mesihah, dakle u ima onaj dakle ruku, on da ti hoće da se približi i sa alayhi salam. Dakle širk i u, i onaj uluhije i onaj u robobietu imamo četvrtu vrstu en yed da bi uh, bismigairilla vej'al zalika lillah wa hada nadr to doje u ime drugog mimo, mimo Allaha subhanahu wa taala da timo hoće se približi Allahu jovo ovo je onaj rijetko se dakle dešava međutim eto koliko se desi i to je takođe i to je dakle i to je vrsta i to je vrsta širka i to je vrsta i to je vrsta širka Kaže šejh ovdje namodi, kaže, "Po qoulihi ta'ala, kul inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah." Redsi do istana masmoi i obredi moi. Vođho shahid ili da kažemo dokaz za vo poglavlje nam je u ovom dijelu gdje Allah subhanahu ta'ala kaže i obredi moi. Kaže tamski učinjanci ovdje se podobre da misli dakle to prinošenje žrtve. Planje hajlana pripadaju samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle i ko što došlo je onaj u sura al alhamdulillah većina zna onaj na pamet Jan inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wa anhar iklani ayseel gospodaru subhanahu wa ta taala wa anhar in dakle onaj inamu prinosi žrtvu radi njega proljevaj krv tim hayvanima što znači dakle da Prinošenje žrtvene mora biti isključivo u ima Allaha subhanahu wa ta'ala i radi Allaha A dozvoljeno je samo za kolje u ima Allaha, među tim neće ti mesat ibadete, nego hoće da jede. Hoće da jede ili hoće da podijeli ili hoće goste da ugosti. U takvoj situaciji takva vrsta debihe, takva vrsta, dakle onaj tog Dakle, hajwana, dozvoljene, jona je halal, i njemu je tajčin halal. Međutim, nema tu nagradu teqarruba, da tu krv proljeva radi Allaha subhanahu wa ta'ala, več ima jel onaj nagradu, suče da nahrani gostei, što je na da nahrani gostei, slično. Zatim, kaje, haddefeni rasulva sallam, navodi govor Aliya radi Allaha talanhu, kde kaje, onaj, oporručujeme, posadnji sallam, četiri stvari, između ostalo, gle'an Allahum, endzabah ali gajri Allahi, Kol je nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, vidimo braćo da u prvom ajatu onaj Allah subhanahu wa ta'ala govori da je to strikno njegovo pravo. U ovom ajatu Allah ovo neka je na onoga. Znači, ono što je počinio širt hem je matrudun min rahmetillah udalen i odbijan od Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Dakle, čovjek koji prinosi žrtve dođe, ne znam, bilo da je djinnima, ili kaborojima ili javlijama ili bilo kome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala takav ima dupli grih grih sam grih širka i povećava vas je mnogo stručuje za njega Allahovo subhanahu wa ta'ala prokredstvo jer to radi onaj jer to radi radi drugog mimo Allaha dželle fi'l ula zatim navodi šejh navodi dokaz o tarihe no shehaba da je poslanisao sačen rekao ušle su dva čovjeka zbog muhe dakle ovdje vidimo da onaj kako je ima jedan slučaj desio se nakon što su protivirani iz da nakon što Ibrahim Baša onaj ušao i napravio zločine onaj kod jemame, dakle gore kod rijada i poubio mnoge osredbenika Teuhida i protjero porodicu šeha Muhammed Ibn Ibn Vahaba pa je njegova čeljka Fatima uh, aliha, išla sa svojom tom onaj karavanom i izbred nije bio sluga koju je vodio te njene kočije pa su prolazili kod jednog mjesta gdje su ljudi na ovaj način jel, tražili onaj da da se prinese neka žrtva određenom evlije tude i puste da prođe. Da budu sigurni na tom putu. Pa je ovaj sluga rekao Manu atikum illa turab. Nije će vam dat osim prašinu. Pa ona povikala iz ove karavane i skočije. Vala turab, ni prašinu. Kaže li enel ibrate lejset bil mezbuhi, bel bil mezbuhi lah. Zbog toga kaže što ibrate, što puenta nije u onome što prinosiš. Ma koliko ono bilo malo, ili veće poenta u nome kome prinosiš. Ko što vidim odje u om hadizu, posan nika za Allah, ili aseleme, dakle, rekli, karri bolje u dhu bab, daj muhu, pa čovje reko, pa dobro, šta je muha, razumis? Međutim, shirk, o gavnost shirkka, dakle, ta prljavština shirkka, gora je bilo koj veliko gria, i ovdje čovjeka u vela u a drugi, kuj nije pristavno u ushe u jennet. Pa vidim odje Fatima, rahmetullah, aliha, bit Muhammad bint Abdil Wahab, Na vodi se za nju da je preko onaj 300 žena kod nje prisustvovalo na komentar Buharija i Muslima dok je dok je držala te edervove u diri onaj prije nego su protjerani prije su protivrani odatle od strane Ibrahima Baše bila je to alibetu alim da je ćerka Muhammeda ibn Lahabra i znala tauhid podučila se kod svog baba i onda kako na koji način reagovala kaže prašinu zbog čega zbog toga što ibret nije U, dakle, u onome, onome što prinosiš, da je ono malo, veliko, prljavo, bijedno, jadno, već je i bred kome to prinosiš. Već je i bred kome to, kome to prinosiš. Ovdje bitna je bitna ela da je napomenemo, vidimo da poslanik sa, da se ne ovdje kaže, da se, il, onaj, leuse, elsa, ako se upita i zapita, pitalac, kako to, je da onaj, ovaj čovjek drugi je, onaj, ubijen, Zbog čega ubijen za Allah subhanahu wa ta'ala ne opravdava ikrahom u velikom, u velikom širku. Ko što smo imali slučaj onaj koga? Amara ibn Yasira radi Allahu ta'ala anhuma. Da je došo poslaniku za sejena nakon što smo ubijeni otac i majka, kad nisu tjeli da dozivaju Hubela, kad ih je poubijao Abu Jahl, prvi šehidi Islama, A on Onjel da spasni svoj život počeo da govori, hubeli da slavi hubela. Pa je došao posaniku Salasena i rekao Allahu, posaniku, šta ja, a to nisam. Ja sam rekao samo da se spasim. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem el tručio mu ajete Allahs pošalao spustio, onaj kako se zove, ajete illa man ukriha iman. Osim onaj koji je eldi ukriha, koji je prisilan. Prisilan, šta znači prisila? Sad neki onaj ikrahom, prisila, ne znam, i šibaču ti razumješ on to smatra prisilom, to nije prisila prisila u širijetu i kra u širijetu da bi čovjek bio opravdan, da da počini neku vrstu, dakle, da počini širpne odlobila, da ga kaže, na da ga počini, nego da ga kaže. I što kaže Allah s Manutana? Uvjetuje, kaže, a njegovo srce mora da je čvrsto u vjerovanju, to će samo da izgovori da spasi svoj život, da kak je opravdan, da spasi, da spasi svoj život. Pa zbog čega ovaj čovjek onaj Nije zbog čega nije rekao, pa hajde ja da se spasim i da prođem dalje. Prva stvar jeste zbog toga što je ovo bio šerijat koji je bio šerijat pri nas. Ovo nije šerijat Mohamedov, poslanih sa vaseljeme ovu predaju na vodi, željeći time da ukaže na opasnost i ogamnost širka. Da bez obzira što je ta žrtva koja je prinijeta mala i ništana, grijeh širka je ogroman i grijeh širka nema gori, nema kut gore od širka. Međutim sad ova mes'ela dakle da čovjek bude prisimen da počini širk jer mu je život u opasnosti dozvoljeno mu je dozvoljeno mu je kuranskim tekstom dozvoljeno mu je kuranskim tekstom. Međutim dakle rezime i sažetak ovog poglavlja jeste da ni u slučaju čovjek ne smije da žrtvu prinosi nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa taala i ne ime nekog drugog mimo Allaha jalla fil bilo da je to makoliko taj čovjek ili ta stvar ili taj predmet imao neku vrijednost ili ne imao tu neku vrijednost dakle onaj jer Allah subhanahu wa ta'ala ovo pravo dakle to pravo prinošenja žrtve pripisuje strogo i ekskluzivno i isključivo samo sebi falalli rabbika wanhar i klanjaj se gospodaru svom i njemu koli njemu žrtvu onaj pranosi kul in prinosi kul inna salati wa nusuki raditu istanamaz moj i obredi moi pripadaju Allahu gospodaru svih svjetova molim Allaha jalla fil ulad nas ucinio distinskih i ispravnih iskrenih sledbenika tauhida i molim Allaha jalla fil ulad wasna ne bude dokaz za nas nikako protiv nas molimo ga subhanahu wa taala da sačuva od sve vrste malog ili velikog i ono što znamo i ono što ne znamo alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala muhammad barakallahu fikum wa shakala allahu